Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, mirënjohjet tona i takojnë Allahu xhalla uala me sa lavdë dhe bekime të Allahu qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen, shokët dhe të gjithat që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazdojmë dorësonte me lenë Allahu xhalla uala me dersin e radhës dhe sonte kemi plotësim të dersës të kaluar ku kemi trajtuar në takimin e kaluar edukatën e lutjes. Dhe kemi thënë se këtë temë do të thotë e kemi bashkangjitur këtë cikël ligjëratash, duke pasur parasysh se edhe kjo realisht është një edukatë e rëndësishme që ka të bëjë me të folurit, prandaj në këtë varg ligjëratash kemi thënë se ka të bëjë me edukatën e njerëzit në raport me krijesat, e kemi futet edhe duan, duke pasur arsyesë se edhe kjo është një lloj e edukatës së rëndësishme që ka të bëjë me gjuhën. Dhe në takimin e kaluar kemi trajtuar disa pika që do të thotë përbëjnë hyrjen këtij, duke shëruar disa prej kuptimeve të rëndësishme dhe duke shëruar gjithashtu edhe disa shtylla dhe baza dhe rregulla që kanë të bëjnë me lutjen. Dhe padyshim sikurçi e kam përmendur të ndërua lazer dhe motra, tema e lutjes është tema e gjatë dhe e gjerë, por shijen të shumë pika, mirëpo do të mundohemi që me atë që kemi thënë të kaluar në pasën po e sonte, me rinë Allahu xhënë hola të bëjmë një përmbledhje të rëndësishme të asaj që ka të bëjë me tek këtë temë. Pra në sonte do të mundohemi që të shpalosim disa pika që kanë të bëjnë me edukatën e lutjes, dhe tëtë realisht me ato që kanë të bëjnë vetë titli që e kemi, e kemi përzidu. Pa dushim se edukatë e komunikinë me Allah në Gjelle Huala nuk mësohet nga asë kosh më mirë dhe më drejt dhe më sigurt se nga vetë Allah të barë e kohë tala. Ta Ajna mësën si duhet na me komuniku me ta. Ajna mësën si duhet na ati ti drejtohemi. Dhe mënyra e vetme për të ditë si duhet të rrohet jetë i edukuar para Zotit të Tij është fjalët e Allahut xhënë lavel dhe fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çdo mënyrë tjetër, shto që ndoshta duket jorse ose më porulse ose duket të rrecsa, të gjitha ato që nuk kanë të bëjnë me udhëzimet e fjalës së Allahut dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk mund të garantojmë se janë edukat e mirësisë me Zotin xhallahu xhalaalu. Prandaj do ku nis nga kjo dietarët para se të zbërthejnë detalisht do të të pika që kanë të bëjnë me edukatën e lutjes, ata gjitha këto të retimi i kanë dërtuar në bëjnë një bazë të qëndrushme mi fjallë e lagë e levalë. Ondaj, të shumë të janë a jetët o arreporasit e pegamirit sërëllasëm që kanë të bëjnë me këtim, dhe në qofë se dëshurëm që të përzvjedhim qëla është aja më përmbledhësja dhe më e pë dhe është ta përpjeka për këtët në shpjetek dy ajetet e surës El Araf dhe djetarit kanë të nëkshtu se këto dy ajetet për mbledhën në vetën e tyre të gjitha ato që kanë të bëj me doan që ka dy ajetet por të mbushura me dobi, me udhëzime qoftë me obligime të lutjes me regula, me shtyla, me baza, me dukata e kështë të mërat dhe gjithë të trajtim që djetarit e kanë bërë kësa e teme qoftë edhe në libra qoft në broshurat e vogla, çka do thot, do thot janë të bërtet në këto dy ajete. Allahu xhallajel u thot ud'u rabbakum tadr'an wa khufyatan innehu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardhi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Araaf pas pas pas te jasht, Allah xhallajel u thot ud'u rabbakum Thërëni dhe lutëni zotin e juaj Vetëm atë lutëni dhe vetëm atë i drejtojën i me lutja Të darruan me përkushtim, me përulja O khufja ten dhe heshtë razi në vetit e juaja Pa ngritur zërin dhe pa përtit Innehu la ju hibbul muë të din Dhe Allahu Gjallewala nuk i donë atate të cilët Te i kalun kufirin në lutjen dhe ti Si kërë që kemë përme në disë formate të i kalimit Kërë kemë i full të e kë lutja ndaluar dhe a që nuk është e pëlqyre kështu më radhë Pasi Allahu thotë Vëna tuf si du fil ardi Ba dhe islahiha Mësë bëni shkatrime Mësë bëni trazira në tokë Pasi që Allahu atë e ka regulluar Nëtë Allahu gjallë vuala E ka regulluar jetën këtë botë me dërgimin e pejgamberve Dhe në qofë se njerëzit i kur mbon msimet e pejgamberit Allahu xhelle wala nuk do te ket trazigran tok nuk do te ket xhadherde nuk do te ket perqare nuk do te ket soptime nuk do te ket keshtordrime ndersa shmangen nga msimet e pejgamberve mengjere shfoq lakmin e njerve zylin xhelozin urrejten te sasillin pastaj gjuna te tjera te madha andai wala tufsidu fil ardhi ba'de islahha mos buni maka te me nje fjal nga se me maka te ishkëpot në raportet me Allahun, por edhe prishti mes vetes. Wad'uhu khawfan wa tama. Dhe luteni dhe adhurojeni Allahun xhel xhelaluhu khawfan, me frikë, respekt ndaj tij, wa tamaan, dhe me shpresë në shpërblim dhe në përgjigje. Inna rahmat Allahi qaribun min al-muhsinin. Dhe mëshira e Allahut dhe përgjigjja e tij dhe shpërblimi i tij, mëshira e Allahut xhel xelaluha janë afër atyre që bëjnë mirë, afer bëmirzve. Pra ndaj, kjo ajetë të nërozër, shikoni gjitho fjale ti, është një regull në vete, është një porosin në vete. Në qëfës të dëshumë që këtë e tashtë të marim dhe, të këthejmë në pika, duke komentuar ajetin, për e duke prezentuar disë nga edukatat e lutjes, në dalin me dëvërtit shumë nga këto. Unë kam përzit përsonë të dhjetë p Por, par asë të kalaj të kështjelimi i pikave, pa dushim se këto pika shumë nga të ndërështë e ndëgjuar, disa i dim, disa ndërështë ka në ujë për përkujtim, si të qoftë, par asë të kalaj të kështjelimi i pikave, dua që të apërmendje dhe një qështje mërënësi që ka të bëj me timën e sëndëme. Të nërëllë dhezër, Allah Gjallewala, gjdo gjënë këtë bot e ka kryuar, dhe realisht arritja deri te mirësia e ka kushtzuar me sebepe. Kamutullah xhallahu ta ala që fare pa i krijuar njerëzit, nuk pa përcaktuar ku kë e kanë vendin. A ke shpat mundsi Allah xhallahu ta ala që njerëzit pa i pa çfarë po veprojnë te dhënë çfarë ata do te bëjnë? Po, qase di Allah xhallahu ta ala është gjithpërfshirsa. Mir po i ka silln kët bohçë në bazë të shkaqeve Tua përsa këtanë për fundimën e tjune Gjithashtut edhe Ka sjetë pejgamber Dhe këta pejgamber Nuk janë pritë gjithë mund mirë në mes të njerëzve Mirë po Allah Gjallahu Ala Ka përsatu kështu ligje Se bepe për të përhape mira Dhe për të spëru njerëzit për balë mësimeve të pejgamberve Përëndaj për të uralizu kjo ligje se bepeve Edhe janë spëruar pejgamber të Allah Gjallahu Ala Gjithashtut edhe Të gjitha bekat e kësaj bote Allah i ka bërë që të arrijnë me sebepe. Në njerëzit në ose përball këtij ligji të Zotëj Allahu alai, kjo është ligj kozmologjik i pandryshueshëm. Ky është ligj stabil, i qëndrueshëm, që duhet me ndiej, do të thotë uh, hapat e duhur me ndërmarr sebet e duhura për të marrë. Por jashtëmit janë të jashtëzakonshëm, nuk janë bazë. Njerëzit përballtë ligjit Po duhem se kanë një çësje ka jo korrekte. Kanë një çësje ose kanë një çësje selektive. Çka nënkupton kjo? Në ato që ka të bëjë me dynjan, me ato që ka të bëjë me interesat e tyra që i prek më një herë, njerëzit mundon me i përmbush deri në fund gjitha shkaqet. Me i ndërmarr të gjitha hapat e durr që usill atyre një lloj komoditete ratie, shëndet, pasuri, qëndsi e kës tmerë. Madje shpesh edhe ndoshta pa mësuar askund, nevoja i mson se çka duhet më ndermor. Dhe këtu janë shumë të shkaktë dhe janë shumë të interesuar. Çat i pëlqejnë të gjitha dokumentet e duhur për tu pranuar dikun. Prandaj qoftë në shkollë, qoftë në punë, madje edhe ku do qoftë tjetër, i marrin sebepet. Dhe asnjëherë ndërmarrja e se sebepeve nuk i lodh njerëzit. Përkundrazi, edhe kur njerëzit mund të dështojnë në ndonjë që lëmë caktuar të kësaj bote, gjithë mund i rishikojnë sebebet që i kanë nërmorë. Mas ata kanë nga bunë në raport me sebebet. Dërsa janë të bindur se në qofë se i merë që shdojtë, s'ka qare pa dalë që shdojtë. Kjo në botër materiale. Dërsa nuk funksionan i njëti sistem, fatë këtësështë, dhe nuk funksionan e njëta logik dhe i njëti mentalitet në raport me komunikimin me alonjë e levuala, fëtër. Njerëzit e lutin Allahu Xhelalu ala, edhe Allahu e lën kujt ka mend, ku e ka zemrën, ku është edukata e kështu më rad, dhe momenti kur nuk i përgjigjet një herë ose dy herë, e lën Allahu Xhelalu ala nuk e lut. Do të, të lutas më përgjigj, ose dëshpërohet, ose zhgëniet, ose përfshin nga mendimet e këqija nga Allahu Xhelalu ala, i njëti ai cili asnjë nuk zhgëniet nga dhunjoja. Nuk ka mendim të keq kur nga seriohet materiale. I njëti pastaj fillon të me pastë mendim të keq dhe ju të mirë për Sebepet shërjatike që Zot i ka vendosë për të arit dhe të ka laugjën leo ala Pra ndaj, Allahu të barë e kotala të ndërlozër danë kur na i lutë me atina Dhe gëzotë Allahu kur na i dretojme me ati Dhe për këtë e ka bër lutjen pjesë të adhurim e ndajti Mirë po ka vendosë sebepe që njerëzit të përpjekin pak, të japin mundin Të përjetojnë pak atë lodhjen e komunikimit ma laugjën leo ala Një për ti munduar Or, për të dhe një përpjekje minimale që të fitoj nga Allahu Gjellewala shumë. A ne shikane këtë padrësit njërit si kurse vetë ka thune Allahu Gjellewala, inë u kane dhalumen gjahula. Njeri ju eshtë zullumqar, është i padrejt, nuk i vendu zion vendin e vetë. Kur bje fjala për këtë dunja, për, për aspektin material, mundun me kunë shumë i drejt, kajtë se bepe në regull, kajtë mirë. Kontrapo më Allahu xhelle wala, as 10% e së bibës nuk e përmbush, kërkon 100% më shumë se nga dhunja që kërkon apo ton. A është këtë drejtësi? Kjo kë është pa drejtësi, andaj është i pa drejtë. Xehula, ignorant, nuk e din ai ky kë njeri, ky i pa drejtë nuk e din se nëse i hum diçka pikësoj dhunja e kompenzohet, por nëse hum nga Allahu nuk kompenzohet, aje ti e dit këtë punë? Andaj dhulum, edhe xehul, do të ignorant dhe i pa drejtë. Ne ky është kombinimi më fatal i mundshëm që mundë një njeri më e përmbledh në vetën e tij. Për këtë arsye këto shbepe janë ndoshta të dërozur disa pati aty në, mirë po gjithashtu edhe janë një lloj konfirmimi nga ana e Arrobit për robënin e tij që kondo Allah xhallahu ala. Pse Allah i ka vendosur këto shbepe? Vetëm çet të shfaqet cilësia e lutjes, cilësia e lutjes të shfaqet Varshmaria jon dhe varfria jon dhe Allah jote leula. Përndryshe, s'ka ne Allah përto sebepe. Apse prasti sebe pa ne nuk ka nevojë. E lut të përgjigjet kun fe yekun, beu the bad. Po pse i ka vendosur sepet? Thash i ka vendosur Allah jote leula për të pa robrin ton ndaj ti. Sa jemi në dvarrën, sa jemi të interesuar, sa vrapojmë ne, sa interesojmë ne, sa angazhojmë ne ç'në çdo situatë të përmbushim të gjitha kriteret e përgjigjes, që llohet na përgjigjet. Sa më të intereson. Prandaj, këtu i than tash shbepe tek e fundit. Allahu përgjigjet edhe pa këto, madje në mungesë të shumëse këtyre. Mirë, po don me pa nga robi i ti. Apo nëse po ngand për shkak caktuar, shkak shëndetit, a është mjeku? Mjeku sëbe për për shëndet. Është mjet për të Si gruar shëndit, për të shëruar Sa e një këtë sebep Sa e njëndje me bo sabër Me, me përshkimit e ti Do shtë edhe nga njerë me eksperimentit e ti E kështu më rad E njëndje gath me qu me te mjek, Se mjek Sebep i rëndësishëm E sa e njëndje me lutë Allah Në gjellë u ala i cili Po të avonën për gjithjim për të mirën tone Jo si ku se mjeku Po e avonën përshka këtë i një rëndës e ti Mirë kuptim dhe e ti Mirë ku Ti thua është padërsia jotë. Andaj shikoni gjitha këto që janë në rëndësi të ndrozer mi shpaq për me pa kujdesin e Allahut ndaj neve. Na kemi nevojë që në çdo situat, në çdo rrethon me prek këtë kujdes që të na shtojë dashurinë ndaj Allahut xhallahu te vale. Dhe me vërtetë na shtohet mendimi mirë për të, ngasë nuk kemi arsye as një moment për as gjën kët botë. Nuk kemi arsye që ndoshta ti ulim duart dhe të zgënjhemi apo të mendojmë zot na ruaj edhe këq për Allahun te vale e krasim e tjera të shumë, ta që mund të silim nga e të e përdeshme, por vetëm si hyrja rëndësishme për ta kuptu se, këtojnë sebebet e kë fundit. Allahu të përgjigjit e pato, po deshja i nësa i dan, pato të përgjigjit. Por ku është rëbënjejot në e ti? Ku është vërfriajot e për ta? Ku është të ashprash se jenë varun për ti? Zatëm, për këtë budoja, për këtë budoja, që Allahu Gjellewala të shenë nga ropte ti, varsin që e ka në ta ndajzotit dhe vartrin për te. Andaj, edukata e parë, pika e parë e kësaj teme, që duhet të këtë parasysh, aj që e lutë Allahu Gjellewala, është të këtë zemër e mbushu me besim në Allahu Gjellewala, që nga pozicioni i besimit, Allahu të në drejtu uapëtë. Besimit si në në kuptan, për mbledhë në shumë gjërave, një tërsi që në vjetë në soj ka, njësi të shumë ta. Një nga to është, talut është Allah unë gjellë uala, dhe zemë rrët e mbushur varfri për te, zemë rrët e mbushur më ndimë të mirë për ta. ta te. Talut është Allah unë gjellë uala, zemë rrët e mbushur me bindje, se a i ka mundësi i vetëm me të përgjigjë, dhe vetëm duke të rrëkit në derë A janë mendjet tona dhe zemrat tona Të fokusuar në këtë pitë kërë Allah t'i dhejtojme Kjo është dukat me Allah në gjendëvare Andaj e kemi të si këtë disë ara Besimtari nuk e lutë Allah në për të aprovu Nga se atërë nuk i përgjigjet të vdo Nuk i përgjigjet Allah u kërkon bindje Kërkon në nështrem Kërkon një shmëri të uhid Zemr të mbush me të uhid Zamrtë mbushim me njëshmërinë te Allahu xhallahu ala, me bindje, me sinqeritet, me përulje, me nënshtrim, me bindje, kështu me radh gjitha këto, vërtetësi. Kur to gjitha mbledhen, dhe gjitha këto janë brumi i, i i i i i zamrës ton, dhe baza nga cila jon, e cila lançohet duaja jone, ja tërpoh dishim se ky rob me kët edukat, me kët përulje, me kët gjendje të mbreshtme, patjetër se Allahu xhallahu ala i përgjigjet atij. Në këtë është dukur ato janë me Allah xhallahu ala. Që të nisemi nga ky pozicion. Allahu xhallahu ala thot: "O idha përçojmë vëmendje këtë formulë. O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin ty Rabbet emi un jam afër. Shikoj flet për duan Flemët se është afer t'i përgjigjit lutjeve tona Flemët se është i, i mundë shumë dhe i fuqishëm t'i përgjigjit lutjeve tona Nga cili i pozicion I bëdi, ropë të mi, jeni ropë të ti Nuk i ka me shku Nuk i ku ti dritohesh E vetë mja derë është dera ati që Të kam betë me e trokit Nga kjo pozicion Me lejnë Allah Gjellë Ola Vërshdojnë më tu të pastaj rrje dhe nërmale e lutjes Andë edukatë e parë është që të shea Allaho në zamrën të ndë, do të, të grumbullim, të mjaftu shumë të pikave të besimit, të frikës, të shpresës, të dashuris, të, të, të nështrimit, të përulljes, të bindjes, e të tjero që kanë të bëj me adhurimit të zamrës. E dyta të ndërru lazer dhe motra është që posa të mbushet, që kanë e këtë rënditje, që kanë kjo, po sa të mbushet zemra dëshrujnë dhe Allahot, dhe është grumbullu një dozëm një aftushme e besimin te, me të gjitha komponent e këti besimi. A tërë, nga kjo zemrë, kjo gjendje e këti besimi, bartët në gjuhën e besimtarit. Dhe e nuk fillon me njëherë me kërkesit e ti, pa po fillon me falendrim dhe mirënjohje dhe madhrim dhe Allahot që i ka besu me zemrë tijafë. Dhe kjo është metoda i Qur'anit Dhe kjo është metoda i peygamber vëtë allahu jallahu o'ala Alhamdulillahi Rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yewmi ddin Iyake na'budu wa iyake nesta'in Kret lafdrim madrim Dhe allahu jallahu o'ala Gjus me sura s-fatiha Pas taj kalohet në kërkes Ihdhena sirat al-mustiqim Naudhën rrugën dhejt Sura s-fatiha të kamësu edukat në lutës Prandaj Prandaj Kër e ke lutë Allah në gjëlle uala, a ke fillu me levdru, o Zot, ti i gjithë mshërshmi, ti i gjithë fëqeshmi, gjithë gjithë ndorën tënde. Nuk ka mirësi për eqë mirësi së tënde, nuk ka bujari për eqë bujari së tënde, nuk ka më shprejst në askën postë të te, o Zot, i malë. Nuk jam dretuar asku të posteje dhe gjithë mund mirësit e tua ndajme e kanë qenë të shumëta dhe vazhdimisht un kam thënë atë që kam mëkatuar ndaj teje. Një një një sasi e caktuar, një falëndrim i mirënjohënd e Allahu xhalle walah për të mirët të shumta që Allahu ti ka. Duke aluduar me këtë se edhe nëse nuk më jap këtë që po luti, por jam i bindur se ti më vdhon. Po edhe çust nuk më hap, mendimi im është se ti gjithmonë bën mirë ndaj meje. Nuk më, nuk më përgjigjesh, ndoshta për shkak se nuk po di më të lut, më jap diçka më të mirë se atë që un po luti për te. Kjo është Në nënkuptuat nga falënërimit nga mirënjohja Dhe Allah o Gjellewale E në njërat të shumë ta Dukë kja përmandur me emrat e ti E cilësit e ti E begatit e ti E mirësit e ti në, në, në dajneve E format të ndryshme të falënërimit e mirënjohës E kështu marat Pas kësaj kalon të kë Mirënjohën dhe kërjesëve Normal Jemi Allah o të falënëruas Jemi Allah o të mirënjohës Mirë po në rafërës e bepeve Kusht në kamësu Allahun me lutë, kështo? Kusht në kamësu Allahut të dretojmi, kështo? Andaj nuk e harrojmë mirënjojnë ndaj kreze, andaj themi duke dërgujtë salavat një pejgamberin sërë Allahut sëllam Masë Allahut, dërgujtë salavat një pejgamberin sëllavat sëllam Pa shfar arsyja salavat më të Qka ka lidhje salavatin dua? Nga se na së pëllutim i pejgamberit, pëllutim i Allahut E pëse salavat jeshtë dua, është mirënjohja edukat, po flasim për edukatën. Nuk është edukat që ti me kry punë të dikush, që dikush të ka lind me te, me haruat është të ka lind. Nuk ka kë edukat. Kush të ka quajë atje? Kush të ka mësuar? Prandaj për këtë arsye edhe, nga mëkat më, më thosh, mos respekt ndaj prindëve. Dikush mund të thotë, po Allah më ka kriju. Allah të ka kriju, po për më skujt, kta prind i ka bërë sebab që ti më dal në në këtë jetë apo. Për ndaj mësë rëspekt ndaj tyne, këpute dhe rëspekt dhe Allah Gjellewa ala. Për ndaj dhe pësë është e kërkuar dhe shumë e, e lefduar që ditë në gjuma me dërgu salavat në pejgamberin së sa salavat. Qka ka lidhje gjumaj e me salavatë? Ka shumë lidhje nga se ditën në më të mirë të dunjas që Allah e ka kryuar e ka arujt për neve. Dhe gjitha ato vlira që ne i arrim përmes gjumaj e si kena përmes kujtë, përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ti jemi mirënjos, dërgojmë selavate mitë nga se Allahu ate ka bërë shkak që ne ti jemi i thartë të ditës së xjumë. Ti jemi ti jemi umeti i ditës së xjumë përmes kujt? Përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se dërgimi i selavatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ka nivele në dua. Dhe janë tri nivele kryesore të dërgimit të selavat në dua. Është niveli më i lartë Niveli më, më i, i mesëm do niveli më i ulët. Cili është niveli më i lartë? Niveli më i lartë i dërgimit të selavate në du'a është me e dërgosh selavatin komplet ndaj tinë në fillim të lutjes. Pastaj vazdon pak më kërkesa, pasaj qënë me kërkesa, pastaj prap çon selavat. Vazhdon me disa kërkesa prap çon selavat. Do thotë, vazhdimësia e selavate në fillim, në mes, në fund, vazhdimisht gjatë lutjes është niveli më i pëlqesuar i dërgimit të selavat ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në lutet tona jahet e ajë që bën kështu i ka thon pejgamberi sauti sahabiot ka thon ona ni pjes e kam duaas per munje per ty japim ka thon sa ban per mu ka thon ni pjes te par ka thon zithoja ka thon gjyshmun ka thon zithoja konkret kembo per ty kaon atare yughfaru dhanbuk wi yadhhab hamuk atare ti far allah u junat etelgan allah brengatim nese ke duaja per fjalen selamat garanton allah xhellehu ala cka dy çellimet kryesore kët donja edhe në ahiret. Cili është çellimi kryesor në ahiret? Motu fal gjunohat. Po çat i fal gjunohat për shkak të selamat. E cili është çellimi kryesor në kët donja nga kërkesat tona? Mos e postë lëshë dhe brenga. Po ç apo telegram me selamata. Detalet pastaj ç ti kanë shkaktuar brenga, ata kanë shkaktuar smunja, burcia, të lëshja, sa më rëndsi, rezultati është një kom gole. Hiç mjerëzot gole ta vën. Ti e ke ngolën me, me selamatin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj, ka thënë pegamberi S.S.S. Na didin që, të smë të të të berani. Në shqie Khalibani të të të të të të të të di hërë sa hi. Ka thënë pegamberi S.S.S.S. Kullu duajnë mahgjubun, hëtta ju salla ala nëbiji S.S.S. Gjido dua është e, e, e, e, e, e, e, mahgjub, është embulluar. Të dhe të shkën lërëshëm të këzotët gjëllë uala. Pothuaj se është e prang nuk të dërguat së levat për pejgamberin së lëllahu alehi o së levat tjetër prej edukatave të ndërëllëdhër është që që ka ne imi duke se do shta problemi dhe gajlja në ka shpartaluar apo një problem të ka orë, një të loset të ka orë do shta mungesa e ndonjë një nevoje që e ki e kështu mëradh të ka shpartalu të ka shpartalu mendjet, të ka shpartalu brengat të ashti po donë që të përmbledhës apo që t'i jesh një jo jo jo jo jo i spërndam hapi i parë që bërt të përmbledhës duke përmbledhë në drejtim të Allahu subhanahu wa taala hapi i dytë përmbledhës që bërt duko përmbledh në një mësues nga shumë që të thadon çka më bë, je përmbledh në një mësues të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe hapi i tretë i përmbledhës është je përmbledh në drejtim të kiblës afta Shiko, subhanallahu ngë shumë zot në një zot, nga shumë mësuesa në një, një mësues, nga shumë drejtime në një drejtim. Vet hyrja e doas të dukonta realisht fillojnë me me ndikun në mbledhin e zemrës, pasi e kanë shpartalluar dhe e kanë e kanë ndarë do të thotë të loshë dhe brengat e kësaj bote. Për këtë arsye edhe në hadithin e Omerit radhiyallahu taala anu që tranzon muslimanin es-sahihun e ti Peygamberi sallallahu alai sallam në ditin e bedrit Në ditin e bedrit, kër i ka ngritur duart Ka shikuar sa është numri i mëshrikve nëbi njemi vet Ka shikuar sa është numri i dvedve 300 vet Sa kalërs atje 300 e sa kalërs Sa kalërs të një Veshtë njësapë në kalli u kon Ata në kalli sa këta në kon Ata e pejgamberi sallallahu alai sallam Thotë o meri radiallahu ta alani u këthy nga kibla Që ka festak bëlel kibla U këthujnë nga kivle pegamberi sallallahu sallam Ingriti duart lartë Dhe bënd të dua vazhdimisht duke thënë Allahum me intuhlik hadhili i sahabe Felen togbe dhe filard A zotë në qofë se këta shkatroni Në qofë se sëtë këta vriten Nuk ka kusht përmen të në tokë mësa në jetën Nuk ka kusht luti muhë ondaj pra thot Omeru radhiyallahu ta'alahu sikurse ka hadithin edhe te Abu Bekrit, thot Ibn Te Jubeyja, e keshte veshur xhyber pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ibn de ka krat nga do te ngritja e madhe e duarve, ndersa Abu Bekri ja veshte prap xhyberin pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ishte kyren nga kibla. Dhe kja me kuptou kët lloj do thot orientimi te zemrës ne nje drejtim ne nje orientim qe esh vazhdimisht ajtë që imi dritua Allahu Gjellewa edhe në namazin tonë, po adhë në brenga tona, edhe në telashë tona, një kible kemi, ajo është mekeja, veni ku Allahu Gjellewa e ka bërë të shajnë, të përzidhur që atje tjetë, do të tëtë zbritja e Koranë dërgimi Përgamerit sëllë Allahu Alesallem. Pas kësaj, pas kësaj, do të tëtë, besimtari e ka orientu zemrën, apo e ka orientu në vëmendin, e ka orient pas kësaj fillon me përmirësu, të ashtë dhe me regullu me e marë pozicionin e duhur të goditjes si kurse njëri kërkon me qëka këtu a këtu a me qëfar ose me këtë komë, me këtë duhur kërkon me qëfar me godit pejganberës më të të goditja me amirë është rëfu ljedejnë i që ndurët atën i që ndurët duke udrethu ka halahu gjallahu ala atën ka thënë pejganberi sallallahu alesallem si kurse është në Abu Daud dhe në koleksione të tjera dhe këtë hadith Sheikh Albani e ka thënë se është sahih, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna rabbakum tabaaraka wa ta'ala hayyun kareem yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yardahuma sifra. Zoti juaj është i turpshëm dhe bujor, andaj turpërohet Allahu xhalla uala që kur ndokosh për juve i ngrit duar kaje me lutja kthen të zbrozhra. Dhe kjo është me qoftë e formë nga isu duhet si mi ngru dhurt, do të kan përmen ulemat në forma ndryshme, por forma më më më e, e ndoshta përkrah nga argumentat dhe më e fuqishme është, do të thotë, të bashkohen dy shuplakat. Këtë mënyrë, kjo është më e mirë. Disa bojnë dua edhe me dur të hapura, edhe kjo është prish punë, mirë, por më e qelluar asunetit dhe më e afërtat për ules është, do të thotë, të jetë duar të mbyllura dhe të vendosur pran gjoksit, sikurse është gjendja e lypsit, ajë që duhen kështu të libë Apo andaj ti e lyps Nga njerës të lypë me një dorë E për Allah të lypë me, me dy durë Me dy durë lypë nga Allah Gjellohala Nga se edhe kine ujë ma shumë për te Po dhe se mirësit e ti jenë ma shumë ta Kur derë dhe Allah o mirësisën i kapë me një dorë Të ushë me keqa ki Qikaj që nga ma shumë strasës kemë Nga dy durë i kemë Që ato që ti Ti mushë Allah o begati dhe mirësia Pra ndaj i, i, i ngrejtë durë nga Nga qilën dhe lutë Allah o Gj në lutje, edhe është edukatë që Allah me lutin këtë form, Prande, e lutin këtë forma, pra ndaj përveç kërë e lutin seqde, nuk i qenë dur, nga sa atje është formë tjetër, përndryshe, sërë e lutë Allah në gjëllë uale është e preferuar dhe e kërkuar, me ingritë duartë dhe me duartë të ingritur Allah në gjëllë uale me, me e lutë. Gjithashtu prej e, pikave që kanë dujme edukatën është edhe me lutë Allah në gjëllë uale me parulje, me thyrët br dhe në heshtja në heshtja jo me zë jo me bërtim nga se Allahu Gjallewala nuk i don thyrjet e zëshme nuk i don thyrjet e zhormshme Allahu Gjallewala don me i lutë në parulje me zë të thyrn në vetën tënde dhe për këtë ka thunë Allahu Gjallewala në cikur se të seka në film u du rabbekum të darruan u kufja lutën i Allahu në gjëllëvala me parulje dhe kufjetën, heshtru a zi, në vete jua, jo ju me zë. Dhe kure ka përshua Allahu në gjëllëvala, pejgambertat i se kanë lutë, përshamën si kështë të tëtë, për zekërien, idhna dhe rabbehu një daën, khafija. Aja lutë i Allahu në thirjetë, heshtër, khafija. Të heshtër, të pazëshme. Dhe djetarët kanë përmanë disëson nga urcitë që dhe totë kanë të bëjn dhe thua Allahut në mënyrë të heshtur. Dhe këtu kur si realisht edhe e arsyetojn pse Allahun me thirr heshturazi, por edhe gjithashtu janë kuptime të rëndësishme që duhen të të jenë aktive kur na lutim Allahun xhandevalla. Sikurse ndisorast për shembull Ibn Qayyim rahimullah thotë, në këtë rast shpalosen disa pamje vizuale. Ktu nuk janë televizor që të shikojmë, por janë kuptime që shfaqen. Do thotë, kur ndodh kjo, thotë shfaqen disa pamje kuptime të rëndësishme që i ka sjell situata e caktuar. Edhe kur të mëkaton njëri ka pomje, edhe kur të shqetëson njerëzit ka pomje, edhe kur vjen caktimi i Allahut ka pomje. Në nësë si shohum atë, po ato janë. Ato shfaqen më ndër. Do të thotë si ti ndodh robi diçka, më ndër dalin pa disa pomje. Po ato nuk mund të shje në çose zëmërë të verbruan ose ka ka syza, syza gjinahëve, sunesha më ato. Por sa so më e këndelur që e është dhe sa so që i ka sytë më të hapura, shemë më leta përta. Për ndaj edhe, kër e lutë me Allah në heshtë të razin vetën ton, këtu realisht krasë porosis kuranore për të lutë Allah në heshtë të razin, thashë, dalin sheshë edhe të so sa kuptim më rëndësia. Cëtën e to. E parë është, se besimtari kër, kër e lutë Allah në gjellë ula heshtë të razin, realisht ajë, e zbërthane praktikisht besimin në Allah në gjëllë ola që e ka. E qka është besimin në Allah? Na besujmë në Allah së është i gjithdishëm. Na besujmë në Allah së është se mi unë besirë, dëgjën qdo gjë. Edhe shushurimin dhe përshperitjen më të pazësh me Allah në dëgjën. Pra ndaj, kure lutëm Allah në pazë, realisht na praktikisht, për jatëshme me Allah së na imi të bindur. Na imi... Naimi do të thotë në tok, jemi në sejdë pa zë, pa lusëm Allahu Xhelaluha, ndoshta ajn saft me neve nuk na ndoqjan? Jimi të bindur sallon ndoqjan ata. Prandaj është reflektim praktik i asaj që kemi besuar në Allah Xhelaluha. Gjithashtu edhe është më afër madhrimit të Allah Xhelaluha. Për shembull njeriu sot kur do të më fol me ndonjë mbrat me një, një abartat, jo ka daldale flet me edukat. Allah ka një shembull më i madh. Nuk ka as edukat në formë me dikën me bërtit. Prandaj, prandaj Allahu xhellahu te ola na ka mësuar me prit në fol, wala ta kul lehuma uff. Mos u of, mos kadal, kadal, wala zolin, wala tenharhuma. Mos e ngrit zërin, mos i çërta kadale në prit në fol. Ne Allahu xhellahu te ola me bërtime, me zhugurma, me krisme, çfarë bë dite është ai? Çfarë lutje është ajo? Prandaj hes turazi, ndveti me edukat, me tërbia. Është kjo është më afër Madhërimin dhe Allah Gjelleware dhe respekt ti. dhe, si dhe ti. Njërëzit me gjithë kënë ka doli me edukat me zotur, me allon me britëm. Po atë e me këta pësepe për tëtët. Hedhajit në dëgjën, nëse o puna e në dëgjime, në dëgjën më mikë se ka këtjerë. Nëse o shtë puna e, e, e respektit, po e merita respekt më atë mëse këtjerë. Në skarësuje për britëma dhe për gjurma dhe për, dhe për krisma. Por ka nevoj për, për ullje dhe ullje zërët. Gj Normalisht një kurë e kos dhëmit më ulur është edhe një një sebeb për thyrë të brancme. Përshëm kur falës të shtëpia, dietarët e, e kanë përmend kur fal lir namaz natë. A është e lejuar me këndu Kur'an me z apo pa z? Si fal namaz në nos besimtoja apo? Veti kur është vetë tu fal, scoje mot po fal namaz vetë. Si falët? Kan thën dietarët ë më së miri Më preferuar, edhe më afër sunetit, po edhe mave për ulës është, do të, të këndon heshtë sa ndëgjojn veshin tjetër. Do të, të, të lexon me gojën e tij sa ndëgjojn veshin tjetër. Kaç? Nëse këtu lexojmë Kur'an gjatë natës, dashur natë e heshtur dhe nuk dëgjojn askush poshtë veshin tënd, atëhse është një ndjenë e posaçme për ulës, e, e thyrës për Allahu xhalleu ala. Prandaj me me këndon njëri me zonë, sa të ka zonë me për ditë Kur ka gjematës, njëtë, ka arsuje, normal. Po veç vetë, qëfar kuptimi ka me ngritëzërin shumë, me më bërtitë shumë? Daj, në veti. Dhe gjithashtu të përrasoj që uh, djetatët e kam përmen nga ursia e lutis në e allotë, he shto zi është, se është një shenjë, se po e thiri dikon që e kom gatë ju largë, ju në kuptim vetëm ta fri sëndëgjimit, Çikimi që Allah është i afërt me jo vetëm këtë kuptim, por edhe në kuptim të afërsisë mbyjesi. Atë Allahun e ka më së afërt. Prandaj edhe atë po e los me zot ulur. Dikon që kam larg, s'kam me të afërsi, s'kam me të fqinësi, s'kam me të njohsi, pak më larg atje do ta, të më ngrit zërin për më dëgju, më kuptuo kështu më rrap. Aqe po përshëmë shku dikun që ka kallabllak të madh. Ka kallabllak madh. Edai atje një është të don më mojëranos me i fut në atë me imbrana ksomë. Në qoftë se e ki larg atje, ato vetëm ia çudhurën, më t'mer veshë, u qriuam. Sa javë s'i çamë bërtit. Amë kurse një atje, unë ona që këtu jam me këto merat. Sa s'ngjaja dush më bërtit për me me t'jap rast, me fol me t'jap rast, me kërkuar këto merat. Me Allahs s'ke nevojë mi thon, këtu këtu jam. As s'ke nevojë më prit me t'jap rast taka ora ostë faltar, çka po dën? Ta ka dhonë mundësin, pra nda i shprahu. Po, pa pasën me bërti të Allah, pa pasën me, me levize, me gjujte, me zhurma. Ska nëvoj për këto qërështë. Hufje, heshtë razin, në veti, e lutë, Allahon në gjëllë e gjëllë e li hoptët. Dhe gjithashtu, pre asaj që kanë përmenë, djetarës është mirë, heshtë razin, gjithashtu, Allahon me lutë është përshkak edhe të ruajtë qësë nga ziliqarë të përën. Nëse kanë njerës, kanë njer ondë ashtu ndikon ndorim e shëndikon mirë do të e xhelozojnë edhe në kët pikë apo. S'kau një njeri me dit çka ti lut Allah xhella uala apo. S'kau një njeri me msu çka ti lut Allah xhella uala. Me se kanë mundsi ndosht edhe kët aspekt me subhana me xhelozoaftë. Dën kët aspekt me të rok diçka nga nga syri i keq dhe xhelozia e tyra apo. Mbeti ti punët e tua e punët e veta. Sa më herët sa më mirë. Nga se ibadeti është begati nga Allah xhella uala. Enjosi begatina e dunitas do shmir me im shefpi, jo don njerëz, po pi shumë njerëz. A të begatina durimet është të më përpara. Skine u jap. Edhe, edhe vallai ka shpesh herë ndodh. Sa sa ibadeti kenis mirë për shkollën, po njerëz diçka tjetër apo. Do të ka kalzu shumë njerëzve tani, mësuesi i ty në gjeologjia ti ka kapë edhe ka rrugë plotësia në dorëmave. Skine u jap. Nëse nëse dikush don me ditë, qysh duhet me koni ibadeti e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e koha to sham, asmëu cin mua as ata. Po atën që dikush duhet me kon sham në praktik, për shembull rancaktuara, zakonisht janë njerëz të ditshëm në aktuar, dishum, këtë rast. Ata janë të fortifikuar me kurane, me dhikrin pak më mirë. Po na çimi pak më dob, na sa më heshtrozi, s'kanoj kurkusht më ndëjoj çfarë na lutim, çfarë na po, po bëjmë. Er, e arsyeja theja që ulemati ka përmendë se kota e bëjmë do thotë me ë lutja. Për edukatës në lutje të ndërzë është edhe të mos mungutë. Mos mungut. Por Më rregull, edukat, e çka mos mungut, ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yustejabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allahu i përgjigjet do kujt për juve nëse nuk mungutët. E i kanë thonë ai ja Resulullah, oj dërgorellog, e çu sh mungut njëri, çu sh mungut do, a me, me lutë shpejt se shpejt çu sh mungut. Jo, Mugut ka thënë, përgambeson, me thonë, e lutë Allahën, e lutë Allahën, së mu përgjyqë, e lashke kitë punë. E që të të rekelonë për një nëmbë. Nuk të përgjyqë të lojët dhe ojënë. Lutë Allahën, gjëllë dhe ojënë, vërdimi, shumë lutë, lutë. Dësot, nuk ka, nuk ka afat të skadensis për lutje. Nuk ka, të njerës të mu, nuk ka afat për, kërkes për, për punësime, për shkullim, ka afat për ankesa, ka afat për me dëzullutje, ka afat, s'ka të në afati, një që i sti pranojnë ma, të njerëzit, të Allah s'ka afat s'ka dinsës, Allah s'ka të kushum lutë, din që të kacat për që të lutje mirë, ma s'ka për me, me, me, me lutë, ma s'u krypë una, s'ka të Allah, kështë Allah, hëndan. lute në atë dite, lutë, një që një ha lutë, s'hupë kurqë, veç më s'u Kur duhet ty me të, të përgjith Dhe kjo është pjesë e besime dhe edukatës Aje din kur duhet Masë shumë të ty e që ti përkërkan Për këta suje dhe Allahu Gjallahu Ala thot Për me lajkët e ti, që për neve janë shambut Thotë Allahu Gjallahu Ala Walahu men fissamawati Wal ardi Wa men indahu la jes të kbiruna An ibadeti Wa la jes të hsirun Në sunë e lëmbia Allahu Gjallahu Ala thot Allahu i takan e tërhaja që ka në qij dhe në tok dhe ata që janë të kaj me laiket e ti e lutin Allahun Gjallahu Ala me modesti, me parule la jes të këbirun pa me ndje madhësi wa la jes të hësirun edhe nuk lodhen se adhruare nuk mërzitin me laiket se adhruare Allahun kur e lutin vazhdimisht, vazhdimisht dhe gjithmon që jetë të rëstir dhe enerjit me lutin Allahun Gjallahu Ala dhe mësugodh Ma s'lujë valla, me ndodhë shpesh e re. Ve ardhë dikosh vetë, kohëgjë. Kam një problem një sen, bëdoa, po shumë re këmbo për vëzidhë. <të> Silhana Allah dhe, shumë këmbo? A ka shumë nërën të Allah, shumë? Shumë valla, shumë se mabë e këmë marë Allah, shumë shpërblim e këmë marë. S'ka shumë, lutë, lutë gjithë mundë, gjithë sebepe që i mërë, gjithë mundë doaj me këmë afortuna. Kur më së ndalë, kur Që kjo është edukat më la në gjellora Për me i tregu praktikisht a la gjellora Se nuk jena mërzit duket lut Kur As nuk jena në dërprej me ndimin e mirë për të i kur As nuk jena shgënyin dhe i tije kur Praktikisht të regoj duke vazhdo në lutja Që së ndalë është i bjenë që Për gëtë që sëshdash me lutë Se së pat diqka sëndali. Nuk jena fat gjuha njete jashtë me Në ndërgjegjë e mbrashme, jë a thot kërë kërë këtë të funatë. A me mos, mos ungu. Edukat e radhës, e shtata me radhë është, dhe thot, që? Gjatër procesit e lutës, edhe para procesit e lutës, o edhe pas procesit e lutës, gjithë mërë, ato që të sekhëm dhërim e thotë. Në ndinë të lirë për Allah, gjithë. Allah Gjallewala thot në rikë kuci, Aditi kutsi është që ka trasmetu pejgamberi së mga zoti për është fjuale Allahu Jalla u ala. Ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana maahu idha dhekerani. Trasmetan Bukhariu dhe Muslimin. Ka thënë pejgamberi së alasan në aditin kutsi që Allahu ka thënë, Un jam, inda dhanni abdi bi, Un jam të këmendimi rubi të tem për mua. Qështë të mendojsh për ta? Qashtot e ki, të tëjtimin nga Allah Gjallahu Ala. Subhanallah. Si të mendojsh për Allahun, qashtot e të tëjtimin nga Allah nga i te. Dhe unë jam, do të tëtë me te, kur ajme përmen mua. Kur të bihu, Rahimullah, një nga djetartë, e herëshëm, kur e komendu këtë atit, ka thënë, kuptimi asaj që Allahu është, si mbas mendimi të robit e ka, këtë kuptim. Unë jam, në jam, i gasë shumë të i përgjigjim, në qovëse mendin e ka se i përgjigjim. Une i afali më katët, në qovëse pënduat me bindës e afali. Une e shpërblej në qovëse kur vepran logaritë në shmëllimin të. Qysh e tërësën lënjën lëvala? Bën lutja dhe i binërsa Allah u kamë të përgjigjim. Nështë ta jonë formën që shte e ke lypë, nga se nuk është përgjigja lutës veç me të adhonë që ka kë kërkua përta. E me të adhonë në që ka më shumë që ke lypë, a i thushë, së përdu, nuk i thushë Allah. E a i potatë unë tjapja të që ka është me e mirë. Në bëjë bindur në këtë. Ose sëtë, ose nesër, ose mas nesër, a i e dinë kur ty duhet më tepër. Vë të mëruaj e një mendimin e mirë për Allahun. Nuk kam me i dan, me i sulmuar nga shëjtani, se mendimi mirë për allan që lehore. Mendim që zakonisht të nëton, që valet, nëse kështu kështëmisht mund të them, valet e, e komunikimin më allan, me mendim të mirë, me i shkëput, me, me bënxurëm. Këpa kërë përzirë në valet, së njëtë mirë, bënxurëm. Sa më të qartë, s'ka përzirje në frekvenca, më i qartë zërjetër e shëjtonin nuk dënë me pas qartësi i në komunikim më Allah, frekvencët pasra, do me përzi me frekvencët tjera. Andaj e përzi me tulli farë mendimi, me tulli farë ideje, me tulli farë vëzvese që me të tu turbullu. Këpotja frekvencët atëton. Këpotja mendimin e mirë për Allah në gjellonë në bërën e vërdimin e shtë. Tjetër e që duhet me pas parasysht të nërëllë dhezër është që njëri u të kujdesit për ushqimin dhe pijen. Njëse, kjo është edhe kusht i përgjigjes, po edhe shtë dukat të lutjes. Njëri përshamë në cili uh, e ka barkë në haram përnushëm. E të njëme që atë barkë haram ozat. Pe i ka u latën. Si kurse ka thënë pejganberi së lëllohë së latën. Njëri u në shketin, i, i flëkprishur, i pluhrosur, që ka gjendje jasht me, kandidat potencial, 100% Allah mi u përgjith, i shkërit, i qënë dur të ka qili, edhe kja, favor për të edhe përparsi, e lutë Allah në gjëllohu, la jarab, jarab, edhe kjo përparsi, që ka e lutë me, për uli o zot, ju mit, keqë, shketin ju mit, o më të anu haram, o shqimil haram, o më lvesuhu haram, teshet i ka, teshet haram i kopë, o gudhë dhije bil haram, është mësh me haram nga të nëon, të fe enna ju së të gjab ule. Shë ka këtë përgjigje? Shë ka këtë përgjigje, ka që të më shërshme, subhanë Allah. Nuk thot, këto duhet në mytë Allah, ju më përgjigj, ju përgjigje. Jo, kështë të dohet. O të fe enna ju së të gjab ule, nuk ka problem ju përgjigje, po kam i ardë përgjigje. Aj, rahmeti Allah të kam ardë, e ka rrethu vetën nga të nëon me haram, nuk po kam mundë si me dëpërtu Për ndaj, kujdesnë që farë përpotin në gojt e juaja, si për e fitani, si për e shpenzani, nga se momentin më duhera, kur në duhet Allah në Gjellera, ka mundësi ndo një kafsharë të kjeqe, në ezefrimën Allah në rruta. Në tesh, në bjerën e atë që në kërë shumët e juar, Allah në rruta, ka mundësi që të këpu të raportin me Allah në Gjellera Lwabdo. Për ndaj, ka thënë Allah në Gjellera Lwabdo, në Koran, Kshilë pejgamberve të ti, nukë ju thënë Ja juhen rusullu, kulumin e të tajjibati Wa amelu saliha in nivima Të amelu në alim Allah thot, o, ju të dërguar Pejgamberve të vetë, Allah ju të dërguar Kulumin e të tajjibati Hani dhe pini Nga mirësit dhe nga halali Wa amelu saliha E bëni pun të një Që e si ka dhëmë për parësi këto Rënditje, ushimit, para pumët mira Nëse do në më të pranu pune e mirë, për nëseje, të ushqyërit. E në kuptim të shëndetëshëm, kalorekë për kalorekë, po në kuptim të prejë ardhjesë. A është halal, a është i pastrojë. Ruajë, dhe qënërështë, në qofëse nësë në rujëtë, Allah në falëtë në pastrojë, kërëit, në tonë në ruajë, që të vespa ku aty në Allah që për zëndohë. Nështë i mbushim e ata në të të që realis me kides nga harami nga salahu pejgamberu ju ka thonë kulumin e të gjibati hanin nga mirësi, hanin nga halali ma amalu saliha edhe bëni punë mira inni bima të amalu në alim nëse une e di shumir që ka bëni jopët dhe Allah hu e dhin që ka kihongër edhe Allah hu e dhin tani kur i lutësh gjithë të këto situata i dhin Allahu gjellë hu ala e non të është lutja Allahun xhel de wala kur je'sh mir, kur s'ka probleme, s'ka telaşa. Apo ç tjesh më i sinqert ku kit telaşa. Ësht edukat. Mos te mos te presim lutjen e sinqert. Ktu edukata veç krozoorit tani këqyrum e kur e kur kë ajoj vaktin sa sa ti kë më qohu. Apo ç kaç kë më qohu. E ça kemi në kon? Po mirë ne pas abdes e ka kibla për pikneshti për mbaht. Pse? E kam një gol aftë. E para golës ku e kon Ne Hera, veç ne Hera. Ana. Tim i edukuar me Allahun xhallahu. Andërse kur skinerë zar, Naime in xjes në, në zar për Allahun xhallahu. Me nai fal gjuna poshtë kur skinerë te lësh ngarkesë dunjas, mësou që eq, madru, për shlirë kur xjes ski, heq me lutë. Veç kimi e madhrua Allahun xhallahu. Dhe kjo është luçje. Veç kimi e falendërua. Për kurgjë. Çoosh në mes të natës, ski kërkes, përvetse me thon Allahun lek elhamd. Ti të vërcim çu Allah më falendërua, kurgjë isha. Mësou kaje ç'është top është është bëj atje fuqish më është kredi i mirë nëse kur duhet Allah xhelallahu ta përgjigjë. Si kurse i ka thënë pejgamberi sasumimi apo asit, "Ta'raf ilallahi fi raha ya'rifuka fi shidda." Jeha Allahu kur je shlirë Allah, kur si ki pun ngosht, at një Allah kur je ngosht. Çka i bën kjo? Shumë kuptime vjen. Një bytyne la tamson Allahu zërin kur je konshlir, tani kur je shtir. Ta një, që zoni këti që më lëtë ke kërë? Qëfar kërkes e ki? Jëmë nëzër të ashe e ramë. Jepe. Qëfar kërë jepë? Po njerë, si di e të zoni veç, kur jëmë nëzër, kur jëmë vështërsi, së është kjo edukatë më allan gjelë dhe valatë? Dhe e fundit të nërëllës që me tepë du me përmbyllë është që, dhe në këto edukatë është të jemi të kujdeshëm, t trijera. E para është për kohën e lutjes. Ka kohra që është, do thotë, janë më të favorshme dhe janë kohra më të vlefshme se disa kohra të tjera. Andaj kujdesu për të kohra më të vlefshme. Që Allahu ja ka ngrit çmimin kësaj kohe pak më shumë se kohrat e tjera. Kujdesu për vendet më të vlefshme. Ne kujdesu për gjendjet më të vlefshme. Gjendja, e caktuar se ka të njëjtën për të. كو هرات سيكورسه؟ الله أخفت و بالأسحارهم يستقفرون شهر ربطاً معشمت الله جالهورا ممتعو كتا تركطار شهر نموها في زواته جالهو على الله قول يعدناه أخفت و بالأسحارهم يستقفرون نا في عدد سفيرت نا في عدد ناطس نا في عدد نا في عدد نا في عدد ناطس اتجه الله مد dhe këto ato edhe ato i kanë i kanë rut në pjesë të natës. Po po thoshte po na thot ditën dunjës, amanatën ato që i ki xhef Masudi më të përgjigj. Është më shumë të çka i duhet robi të Allahu është këto fol gjë natën. Prandaj edhe kanë lutën këtë pjesë të natës. Gjithashtu dita e xhumë, ka thënë pejgamberi sa sallam, xhedit e xhumës është një moment në kuajtuar, në çuf se robi ia ja çillon asaj kohë nuk ka lutë që kërkon nga Allahu që Allahu nuk ia apo. Ndurema të ka në më mësëpajtime rëth të tunje kohra vetë, cilë është e, por me prafer të është nështë qasti fundit, koha e fundit para përëndimi të ditë së që muatë. Dhe gjithashtu të nga vendet e, e, e vlevshmë është të lënesht mekeja, qabeja, pasaj gjithashtu të gjamit, në përgjësi, gjamitja në përgjësi vende të vlevshme, nëse ka thënë pejganderi, salasënë kajru bika il ardi el mesajit. Po ha më jesëm ka thon vend më të mirë në këtë tokë janë xhamiti. Vani më jan... i mirë, xhamia është vendi më i mirë fytyr tokës. Me kët hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu nga kohrat, për shembull, koha e Ramazanit, po vjen pas Ramazanit Allahu na mëson ne me arrit me shëndet, me mirësi, me mirçi, me përgatitje duhet që Allahu të na gëzojë me këtë Ramazan që presim që këtë Ramazan të na falë mëkatet e të në bënë Allah nga ta që i miran nga zari i gjenime dhe i bën nga banur të gjenetit gjithashtot nga gjendjet që Allah i ka vlerësuar më shumë pëse gjendjet jetër gjendje kërë i smutë gjendje kërë i lodhurë gjendje kërë i mërzitur gjendje kërë so më i ngarkuar sa so me i vafar sa me i nevejshmë për Allah në gjellore e në gjendje që duhet me i me i shqyzu njërë për të lu të Allah të bareke vëtala e të tjera të kontë bëjnë me etukatën e duaos, por sikur se ai ka të ndëruarës numra të shumtë ato që ulemati kanë përmendur. Mirpo, diso nga këto i përmendat në bukët numerikisht dhjetëshën, që realisht gjithta këto t'i aktivizojmë. Ti kemi parasysh, edhe si kuptime të rëndësishme kur Allahun e lutim, si kuptime të rëndësishme kur Allahun e lutim, edhe si shkaqe të nevojshme ti ndërmarrim që t'ia shfaqim Allahut interesimin tonë se na jemi shumë të interesuar dhe të brengosur që te o Allah të në ndihmur dhe të në përgjigjesh. E sa ma te për sebeb e merë, aq ma te për shfaqin breng dhe gale për të në u përgjigjë Allah u Gjellohu Allah. Kjo është në rafsh njërëzor të në vëzë dhe motra e gjithashtu e të në rafsh me Allah u të vare këtare. Tek për shamu kër të pahtë me dikoj me shku në takim, edhe si e shku. Edhe ka qenë shumë rë Në çfarë ti, vallai, i kashtar po më zonë i gjumin. Gjumi? Po po më zonë i gjumin? Po a dençi kjo ka qen shumë po çam zonë i gjumin ta an fal. So ka për ti që më nxit kur jesh, më zonë i gjumin ka qen kaçi i ndjesëshëm apo? Ta semer shumë parasysh arsyetimin gazet, s'ke dhon mundollan. Por në çonse je vonu dikun, sikon si që duhet i thuash, jam vonu me kët, e me kët çeb, e kët e kum ndmorë, kët e kum thirë, këtë më shku, këtë e kum kët bu me 10 çebë pran, po prap çafshë asaj po lashja. Gatatim as i kaçë mundu atëre. Ata Allahu kurthe mi Arab na kimi shumë lloj për kët përgjigje, për kët lutje. Un po munduun e di që se meritoj kom gjunar, po ça po i marr do sebepe që me dëshmuese? Un kam lloj për ti opun. Kto sebepe janë një lloj afrimit tek Allahu. Dhe ndërmjetësimi që Allahu xhelleu ala do thotë na përgjigjet jo për shkak të meritës, por të na përgjigjet për shkak të varfërisë në varësisht, në varfrmërisht që na e shprehim për Allah te bareka وتعالى. Kjo është ajo që ka këtë, të bëjë me këtë temp, nëse Allah xhelaluha të na i pasfron zemrat tona. Allah na mëson që komunikimi jonë me të tjetrin i qeltr i pastër dhe gjithashtu gjithmonë në jetën e kësaj bote përkundër zhvillimeve, të larës, problemeve, ta kemi aktiv gjithmonë mendimin e mirë për Allah. Allah xhelaluha u përgjigj lutjeve tona, ato që kanë të bëjnë me ne, ato që kanë në familjet tona. Dhe ato që kanë të bëjnë me gjendin e muslimar në përgjësi, Allah u gjallu a në mshirovët, në ndihmovët dhe në pasodhë nga mëkatet. Asal Allah, më la Muhammed, më la Ali, sëshim, sëllim, sëllim, më të sëllim, më në këthim.